62. Petike lázasan feküdt az ágyában. Irén kétségbe esetten jött, ment a kisbeteg körül. Petike nyűgös volt, mint minden beteg kisgyerek, amikor éppen ébren van. Szerencsére sikerült megnyugtatni egy kicsit, elcsendesedett, szunyókált. A rádió hangosan bömbölt, s Irén ingerülten rászólt a férjére. Hakisd le a rádiót, nagyon kérlek. Minek? Bandi atyai fölénnyel legyintett. Ugyan holnapra kutyabaja, holnap mindenképpen átmegyünk szól elvtársékhoz, és megnézzük. Irén nem hagyta befejezni, közbevágott. A gyereknek láza van. Képzelődsz. Nem tudom megmérni, miért nem vettél egy nyomorult lázmérőt. Ne haragudj. – Elfelejtettem. – Tudod, az indonész kereskedelmi szerződés tervezetén dolgoztunk. Irén idegesen szólt közbe. – Gyere csak ide, tedd a homlokára a kezed. – Mintha valóban meleg lenne. – Menj át Sósékhoz és kért kölcsön a lázmérőt. Azután fel kell hívni a körzeti orvost. Bandi elment a hőmérőért. Petike felébredt és halkan Anyu. Fagylaltot szeretnék enni. Majd kapsz, ha meggyógyulsz. Anyu, most beteg vagyok? Dehogy, kisfiam, csak sokat szaladgáltál. Mesélj, anyu, a kutyákról, akiket fellőttek a holdba. Nem a holdba, csak föld körüli pályára. Fáj valamid? Mintha a hangyák szaladgálnának a bőröm alatt. Kérsz vizet? Egy kis limonádét. Sajnos nincs itthon citrom, de felbontunk egy mána szörpöt, amit nagymama adott. Megjött Bandi a hőmérővel. Nem voltak otthon, de a házvezetőnő adott egyet. Nyújtsd ki a nyelvet, Petike, kérte Irén a gyereket. Elég fehér, a gyomra lehet. Irén, ha megint elkezded, hogy az anyám az oka, talán nem ő vele fokhagymás karajt. Nem értelek, Irén. Nagyon kényezteted a gyereket, aztán csodálkozol, ha. Nem én kényeztetem, hanem a nagyanyja. És tessék, itt van. 38 9 tized. Ne tréfáj, mutasd! Bandi tárcsázta a doktor számát. Kezit csókolom, a doktor úrral szeretnék beszélni. Nincs otthon, kiment beteghez. Kezit csókolom. Letette a kagylót, és tehetetlenül tárta szét A felesége nem is tudja, mikor megy haza. Akkor hívd a mentőket, vagy egy specialistát, de ne állj ilyen szerencsétlenül. Petike megint nyöszörögni kezdett. Anyó, mikor mesélsz az űrkutyáról? Bandi újra tárcsázott. Haló, doktor úr, jó estét kívánok, Szabó András vagyok. Kérem, ki tudna jönni hozzánk? A gyerek beteg, lázas. Nagyon köszönöm. Bandi letette a telefont és megtörölte a verítékes homlokát. Oda súgta a feleségének. Azonnal jön. Péteri Béla lakásában hirtelen elhallgatott a zongora. Tibor bosszusan csapta le a tetejét. Nem megy, az Istennek sem megy. Icu bátortalanul érdeklődött. Beethoven? Igen, a Montsain szonáta. Azt hiszem, sohasem fogok megbirkózni vele. Mikor kezdődik a tanéva főiskolán? Két hét múlva, de már bejárok a tanáromhoz. Ungári Imréhez kerültem, és nagyon örülök neki. Az az ungár tanár, aki az egyik Chopin versenyen díjat nyert? Igen, remek ember. Tudja, mit mondott tegnap? Honnan tudnám? Azt mondta, magából nagyon jó muzsikus lesz Tibor. Icu letörten jegyezte meg. Nekem senki sem mondja, hogy jó orvos leszek. Tibor elrestelte magát. Látja, milyen bolond vagyok. Dicsekszek a sikereimmel, és nem törődöm a maga kudarcaimmal? Valami ilyesfélét akartam mondani. Eleinte én is azt hittem. Most már nem akar orvos lenni? De igen, és leszek is. Az utóbbi hetek azonban megtanítottak arra, hogy az élet nem olyan sima és egyszerű, mint eddig gondoltam. Mindenért meg kell harcolnunk. A munkáért, a szerelmünkért. Tibor hallgatott egy percig, azután kicsit kiúzta magát, és komolyan a lány szemébe nézett. Tekintetében több volt, mint baráti érdeklődés. Összeveszett a vőlegényével? Erről ne beszéljünk. Nekem tanító volt az apám, de elesett a fronton. Az anyám takarítani járt, azután bekerült a győri vagongyárba segédmunkásnak. A konzervatóriumba mégsem akartak felvenni, mert azt mondták, értelmiségi származású vagyok. Icu keserű megjegyzésre ragadtatta el magát. Most meg lehet az elégtétele, hiszen engem sem vettek fel, pedig az én apám munkás. Nem arról van szó, de azt hiszem a származás mellett a tehetséget, az elhivatottságot is figyelembe kell venni. Azt hiszi, belőlem hiányzik a hivatás tudat? Nem, nem magáról beszélte Micuka. A gyakorlás nekem nem csak szórakozás, én jó zenész szeretnék lenni. Segíteni, hogy az emberek megszeressék a zenét. Szeretném, ha maga is megkedvelné Sopen és Bétóven muzsikáját. Nagyon kiábrándulna, ha kijelenteném, hogy a tánczenét jobban kedvelem. Én is szeretek táncolni. Icunak kicsit szomorkás lett a hangja. Én meg csak táncolni szerethetek. Meg orvosságos üvegeket mosni a gyárban. Azért tanultam 12 évig, ezért érettségiztem jeles eredménnyel, hogy koszos üvegeket mosogassak. Tibor arcán baráti érzés tükröződött. Maga most nagyon el van keseredve, ugye? Nem a szívem a boldogságtól. Tibor felnyitotta a zongorát, és halkan játszani kezdett. Icu nem tudta, hogy mit játszik, de nagyon élvezte a szép zenét. Amikor Tibor befejezte, megállapította. Ezt már hallottam valahol. Chopin, sláger csináltak belőle a tánzenészek. Száz éve már. Maga nagyon tehetséges fiú Tibor. Lehet, de a tehetség, szorgalom és kitartás nélkül semmit sem ér. Irén tűkönült Bandi idegesen járt föl és alá. Egyszerre kapták fel a fejüket, amikor csöngettek. – Nyiss sajtót, biztosan a doktor! – intett Irén Bandinak. Bandi kinyitotta az előszoba ajtót és bebocsátotta a lihegve érkező Szabó nénit. Gondoltam, meglátogatom Petikét. – Azt most bizony látogathatja mama? – mondta epésen Irén, ügyet sem vetve Bandi figyelmeztető integetésére. – De hát mi történt? – kérdezte rosszat sejtve Szabóni. Ezt nekem lehetne inkább a mamától megkérdezni. Bandi bevetette magát, hogy eltérítse a kitörni készülő égi háborút. – Halkabban, Irén, még felköltöd a gyereket? – Az biztos, hogy jobb neki, ha alszik. Szegény kis bogaram, talán meg sem éri a reggelt. Szabónéni egy székbe roskat, mint akit a villám ütött le. – Te jó Isten! Hát mi baja van? Bandi most már mérges hangot ütött meg. – Hogy mondhat ilyen tabaságot, Irén? Irén sértette, húzta fel a vállát. – Tudom, én csak szamárságot beszélek, és semmi sem értek, csak a kedves mama, aki… Szabóni ilyetten menteget űzött. – Irénkém, én igazán! Irént már nem lehetett megállítani. Csak a mama, aki romlott húst ad az unokájának. Én? Én átvittem a húst Péteri úrhoz a jégszekrénybe. Igaz, volt egy kis szaga, amikor kivettem. Irén diadalmasan felkiáltott. Hallod? Bandi döbbenten kérdezte. Mama, hogy tehetél ilyet? Sajnáltam kidobni, meg aztán Péteri úr is azt mondta. Irén már szinte visított. A mama képes szánt szándékkal elpusztítani az unokáját. Csak nem hiszitek, hogy én... Inkább ki kellett volna dobni azt a húst, mama. Orvost hívtatok? Minden pillanatban jöhet. Peti felébred lázos álmából és megszólalt. Anyu, fogócskázni akarok. Ki akarok menni játszani? Irén aggódva betakarta. Maradj csak, bogaram. Nem szabad kitakarózni. Melegem van, panaszkodott a kisgyerek. A legjobb lenne vizes ruhát rakni a homlokára. Sokat használ a mérgezésre. Ha egyszer, romlott húst kapott vacsorára. Csengettek, és bandi sietve nyitott ajtót. Az orvos érkezett meg végre. Na, lássuk azt a kis beteget. Hűj fel szépen. Mondjat, hogy á. Jobban nyisd ki a szád, még jobban. Ne félj, nem bánt a doktor bácsi. Laci éppen borotválkozott, de egyszer csak felszisszent. Megvágta az arcát. Ezzel a csodálatos figaró a szakállamat nem tudom levágni, de a bőrömet azt leviszi. Miért nem tudunk mi magyarok borotva pengét gyártani? Nem értek a borotva pengékhez, mondta kuncogva Angéla. Ez a szerencséd? Angéla komolyra fordította a szót. Zsigával beszéltél? Újabban nem. Majd a tárgyaláson a szeme közé nézünk, bár ez még csak a békítő tárgyalás lesz. Szeretném látni azt a bírót, aki engem össze tud békíteni Zsigával. Lehet, hogy nem sokára a feleségem leszel, Angéla. Ha még akkor is úgy akarod, Bandékat hívjuk meg tanúnak. Ha sikerült nekik visszafizetnünk a kölcsönt, utána veszünk magunknak új bútort. Láttam egy isteni cseh kombinált garnitúrát. Minden darab alacsony, apró, kényelmes. Csak azt tudnám, hová tesszük a ruhákat? Azt a két szoknyát meg három blúzt majd csak elhelyezzük valahol. Hanem erről jut eszembe. Vennünk kellene neked egy szövet ruhát. Itt az ősz, néha elmehetnénk színházba is. Angéla a fejét rázta. Amíg az adósságot ki nem nyögjük, semmit sem veszünk. Igazad van, hagyta helyben Laci. Meg itt van zsiga is. Annak egy fillért sem adunk. Laci meghökkenten nézett az asszonyra. De hiszen megbeszéltük vele. és merem én nagyon jól. Ha látja, hogy engedékenyek vagyunk, sohasem szabadulunk meg tőle. És ha megakadályozza a válást? Akkor se. Laci meglepetésében leült a székre. Szóval nem akarsz elválni tőle? Dehogy nem te csacsi, hiszen én már a tied vagyok, testestül, lelkestül.